نږدې کېده لیکل دی را برخه وخت کې په واور په خلیوي او د انسانانو په لاس دا د دې وسیدنې او د ژوند وسنۍ که ک بخار د ګاز د نفټ د تیاری د ورګاړې دا, دا, دا, دا, دا نور وسایل د اوس پیدا شو نو ځکه البته ممکن شو خو یو وخت البته ژوند ممکن نه ونو بنا انسانان نو سید د دو دون برخه دا باور هدف و په زهن کې او د غاسترالیا شدلته د سنډیشوس ودان نه دهم 2 نیم څو کال مخکې دهم ورکی 9 او پات شوه دې خواته افریقا ترشی د افریقا د منځنۍ سیمه او د جنوبي سیمه د صحراوی او ځنګلي سیمه وي دغه انسانانو وسیدو ډېر انسانانو وسیدو نو بیرته مرکز د انسان او انسانيت د پات کې دی دغه د دیماندس من سیمیا د استوایی سیمه پدې کې د دیماندس من سیمیا د سد سد دا دا سی وګورې تاسو پدې د خط شزه د قلم ته بیا را وګرځوم تاسو نو پدې کې به تاسو ته زړه زړه بيدر ته دا ځای ښکار شه العرب او کمزه کې اسلام مشقات کړې د اسلام کې الله را نازل کړ د مسلمانانو د دولت څنګه شوږي خو دغه فتوتحات شو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 معاصر نړۍ د نړۍ معاصر رجحان بیا یو social درسن نور دی پکې د اسلامی هوادونو معاصر رجحان ګلوي د اسلامي هوادونو معاصر رجحان بیا یو social درسن نور دی پکې چې په کې بیا کوم حالات او وضعیتونو چې په اسلامی مملکتونو کې حاکم دي هغه د نظریاتو په شکل کې دي کا غدی احزاب په شکل کې دی کا غدی حکومتونه په شکل کې او نظامونه په شکل کې دی مثلا استشراق کله استشراق او مستشرکین په اړه کې مطالعه استعمار په اړه کې د استعمار د انواع او اقسام په اړه او لارو چارې استعماری لارو چارو په استعمار د فکری او اقتصادي اسکراري او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 شبه تابع یا یا 67 درس دی هغه به تاسو ته تیار شو استاد کار روان درواندې چې تیار شو هوبین ان شاء الله تاسو ته درورسي به در کې د फेब्रुवारी تفاصيل به الته وي او تاسو ته د تاسو ته موجوده غوټه کې تراړو ماغه ده چې په دغه سیمه کې د منګو په سیمه کې ده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 دغه وی کاول دپار تر ټولو مهم شائن درې عناصر دي یاد لري درې عناصر پهولو بیا ورسه درېلار دي درې درې بدره توڅو وایم درې دا یو د پکې صنعت نو یو د پکاو زراعت څه شي زراعت دویم د او معادن او دریم د پکې تجارت اول پکې شته مونږ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 اسر باندې د تل لپاره البته یا اکثره وخت واوري چا شوی واوري دا غرونه رب العالمین داسې جوړ کړي دي چې دا دی ابوز اخری جوړ کړي دین د ابوز اخری جوړ کړي دا دی ابوز اخری یو مثال درته وایم موږ تاسو په افغانستان کې د نورو یو سنصرارو اوه ته موږ تاسو به هم د خوشبوري نه هندو دا هم د خوشځه هند او پاکستان پورې نه لري هند به هند نخصل شوی او کوش به د کوستر نخصل شوی شچرت ریندول دنه بو کوشکوا دغه س نه ده هند کوش دا وای چې د سن سیکريټ جېبد یو هند او یو کاسیا کاسیا کاسا دا او دا هند چې په سن سیکريټ جېب کې دا په دوه حجوب باندې تلفظ کېده شکه له سن تلفظ او کله هند نو که سن کې به موږ تاسو پښتو کې وو سن څه وای په بو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 دا هندسان سکرتری بیا ما غریش ده یو بو کاسه نو کمبینیشن یا د دوړو ترکیبي معنا شراوبه سه مولانا صاحب ترکیبي معنا یې شراوبه سه د نو معنا به شراوځي د یو بو لوخې یا د یو بو کاسه دا یو کاسه نو د سیمه څنګه شو د زکه شدا ده دا چې ده په دې باندې 6 راځي و 12 راځي کله باران په نور په ټټو سیمو باندې راځي هغه په باران شکل کې راځي په دې چې راځي الته هوا یخه ده د برودت درجه زیاته ده د واور په شکل کې راځي اوس د اغرونه یخ دي ازمکه ده اغرونه یخ دي ازمکه ته واده یخ احساس کوي کنه ازمکه شي د ګرمي احساس کوي او زه أنت داشه د سړي راځي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 څونه غرونه ورنږدې کېږي غوونه واورونه څونه شمته واورې ترنږدې کېږي ګرمه منځکېته غوونه توډه خلک زیاتوي نو هغه کې ها اوس راځو دیتہ چې دا غا اهمیت دی د غرونو څه چې دا په دې باندې دا واورې زیات یو لو احسان دا څه ده د غرونه د واورې د د واورې د کنگل په شکل کې په ځان کې ساتي ده د شله که انسانانو طبیعی اخچال و بور تا ځکه زکه که باران په غرون ده غرونوشین و په پا یوز مغیوار بنده.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 این هinee دلمار، این همین خودهم و ای دل من دل این کرد. ها، این بود این که ناماکا و این مغامیه خود رب. ب آراد که نار مستر قُول آنجاد willkommenير government گته، من پر رنها statistics و ن thereby تو بالچسخورها بست رحضی ذر challenges. مسلم ر ومهای به این سؤالتżه Duke. عمون قدر نب聚 داند. ها صبحا چوبا.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 د غلانځنه شېدي او د بدن نه واشه ماده د ټول په دیسیمه کې ډېره دي ال تحکم دي بلخره دویمه پايه د اقتصادي سره هغه معدن او صنعت دي د صنعت لپاره معدن ضروری دي کما معدن نوي صنعت نشي کېدلی صنعت بل څه نه کوي خام مواد نه کوي او یا چې د خام مواد ته په خوي په انرژي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 بلندو گرم هوت مونږه ولا ځان مرسه <ترجم> توځه یسته کنه نو د تا صنعت لپاره څه شي ضرورت ده معادن معادن الله ډیر دلته پیدا کړی دي نفتو دي غازو د اسکارو نور مواد دي لیتیم دي د اوسپني مختلف قسم معادن سيد چې صنعت کې دي مخکښوي دي په دې بیل دې سیمه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 غولمان د دوی تحلیل څه تیوي د دوی شاگردان د دوی چورګړی د دوی خبر او د دوی قوانینو چلي یا په خپل راز دتا د سیمه کنټرول ای ترڅو دتا داسې خلک پیدا نشي چې چا وایي تن داول د کار وله د مامل دخه ته نه ده چې د مامل د دماغ قانون به چلي او نه مامل د تی پای قانون به کېد ما چلي بچي د تی مسره د تی به بند کیږي او خبره د دماغ په جبه کې تصور سوچ د په جبه کوي د دماغ په فکر کوي مامله د ت کږي دماپ معرووبانندې قضای دت حکیږ د قانون باندې پهیې او سرمای دت دکیږ دما په مصرف دما په بانې کي زوابطته او قوانه او لایه د دماي او شاگرد او مکتب دت خو مفاه او مظامین دی دماي بچ د دت د دما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 لا اله الا غرض نشته د لا اله ما ناخذ د نور الها نور نظامونه نور قوانين نور معیارونه د رد شي نافيد شي منزه ديو شي ختم دي شي تدمير دي شي برباد شي ترسوچه د الا الله د فارز مکه صاف شي يا وازه يو الله ديوال الله دين دي, دي, دي حاکم شي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله ده بكم مفكيكي جدا نور دي ولا ادر بكا ده نور, نور لا اله دي كان الله في ثابتش وده وشك بتونس كده في نور دي هوانونك بس انا من تاثره والله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 دا چه پرلمان ندی پاسکلین دا قانون کی نه دا تنفیذ صلاحیت و عملیت پاقی که نرازی نبید دا بلاگ رامخ که کلیراتا اقا گرم و سخت استبداد لده دا نرم استبدادی روانده خبر دی ردوی خو بسم الله پا اول که تیر امین الله توافیق پا اخر که پا منز که در تا تا تو لاقیده مسلمات دا در تا ردوی او کاری چه شایده تشکیک پخالکو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 خلق دستور ګپټ شیتانته هغه اوسوسې دی خلق ته دا jihad نه دا هل دی معلوم هل دا سفې نه دا هل دا وسو تو نه ی پمګه کنه ست د دې وخت نه د نه حکومت نه لګ حکومت هم دا ی دی شعر دای فلسفه گزارو کوی خلق فرنګي فعالیت رب العالمین دا jihad ولا نازله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 د سحنه نه هڅفي او مشکل جوړوي موږ وتاسي یو شکل باندې نسغمي نظریات بدناموي شخصیتونه بدناموي لارم بدناموي قسم قسم تهمتون تورونه راپورې کوي جاهل احمق نادان کاودن متشديد دم بولی څتورتیا ته حدیث وای دا د شخصی نظر و د کانت او د مارکس او د روسو فلسفه درته بیانې دا غو د مسلماتو په شکل کې پیښ کېدل خدای کلام په د فایده شخصي نظر ووبل شي چې لکه خبره وکي لکه وګدې کې به چې په تاسف سره چې دا د امریکا غ راډیو ده دا چې د د قران غ راډیو نه د توصیاتونه یو دین تχαν ګرایش نشو کولای استعمال نشي